والمعن ما اغيب ده ينبغى ان ينبغى كل دخل غزالك انت اميلات موهمني لغالب المحالفين ومن الغالين سواء كان ذلك في ايام او يمنيا او خالديا او متزليا او مرئ المولد الغالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم السلامات والسلاما كثيرا زاهر فقد الله الله وبركاته محمد الله عليه وسلم جاء الله تبارك وتعالى يا ايها الذين الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رضي كبير رؤيته واد الصلاه لله شانه na sučini od da koji ga se boji istanskom bogobjažnosti od onih koji će samo kao pravi muslimani. U prošlom predavanju iz fikkha, iz komentara, eh, iz djela Menhaj Jussari počeli smo da govorimo namazkim, namazkim vremenima, je tako? Od stvari koje smo napomenuli, jeste da je eh, namas, da je poznavanje namas, namaskih vremena, odnosno samo namasko vrijeme, da je to šta? šart i rukn. znači šart. Razlika između šrta i rukna jeste što je šart nešto što prelazi, djel je što se kod nas kaže preduslov. Tu je rukn nešto što je šta, znači što je sastav i dio, što je sastav i dio načega, što se sastavi dio načega. Napomeno smo, znači da da je poznavanje namaskih vremena odnosno da čovjek vodi račun, od namaskih vremena, ma jedna problematika, da tako kažem. A to je zato što veliki broj ljudi su nemani na spremovog pitanja, pa se dešla da ljud neklanju namaz u njegovom vremenu i tako dalje, i tako dalje, o tome smo boli. Pa smo da spomenanje namazka vremena shodno položaju, da tako kažem, shodno položaju sunca onako kako je došlo u sunnetu Allaho, po saninke, sallallahu alihi wa sallam, ađutim danes, hvala Allaho djel šanuhu, nači po mene što se zove takvim znači proračunavanje tog vremena međutim čovjek ove sarade treba da poznaje s obzirom da se može nekada s da se nekada može znači u vremenu ili situaciji ili mjestu da ne zna da ne zna odnosno da nema te vaktija da nema tok takvima, da ne zna kako da odredi pa da bude da kažemo primnođen da odredi namaskovijemсходно a ćeсходno onome što je došlo, surinatu Allahovu posanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa smo rekli tako za povodne namaz, da vreme povodne podne namaza počinje kada? Znači kada sunce bude na sredini neba, pa kada krene prema, kada krene prema zapad. Pa čim se pojavi malo sjenke, čim se pojavi malo sjenke na istoku? Znači čim se pojavi malo sjenke? I kada ta sjenka počne da se povećava, ono... U prvog časa, kada ta senka, ta mala, mala senjica da tako kaj ljumkova zove fi u obdilad, kada ona počne da se povećava, tada nastupa vrijeme povodne namaza. I koliko ono traje? Bude do, do, koliko znači i podne namaz traje sedok, znači senan jednog tog prijedmeta ne, znači jedno ne bude, koliko je taj prijedmet? Znači sedok senan jednog prijedmeta ne bude, koliko je taj prijedmet? To je vrijeme čega? To vrijeme podne vrijeme podne namaza. Tada završava podne namaza, počinje ikindija namaza. Ikindija namaz traje dokli? Znači, ovdje, znači, trebamo da vam pomenem, znači, osnovi, znači da kažemo, traje do zalaska sunca. Međutim, ikindija ima dva vremena. Znači, jedno je vrijeme dozvoljenosti, ili vrijeme, odabrano vrijeme za klanjanje, I mimo toga nije dozvoljeno, mimo toga nije dozvoljeno da čovjek namjerno odgodi odgodi i kendio mas. A koje ko je to vrijeme? Znači to je vrijeme takozvanog iz Ferara. Znači, e, šta smo rekli da znači to vrijeme? Znači, dokod kada čovjek mogne ono, normalno da gleda sunce bez poteškoće, znači to je znači, nasluklo je vrijeme pokuženosti pa se upraje vrijeme pokuđenosti. Jedno traje dokli? Do akšama, do zalazka sunca. Što so znači, ako bi čovjek klanio u tom to vremenu, smatra se da je klanio u vremenu. Smatra se da je klanio u vremenu. Međutim, učinio je djelo koje je pokuđeno ili koje je haram. Znači, kod jednog uraju uleme, znači čak haram. I Allah ne bude da je to mišljenje, da je to mišljenje ispravnije. I također smo rekli da onaj koji stigne jedan rekat, da onaj koji stigne jedan rakat, da je stiguo da se smatra da je klanio namaz u njegovom što znači ako bi prija ako bi prija šta ako bi prija uspije da klanjaš jedan cijeli rekat prija zalaska sunca a ostala dva rekaata je nakon zalaska sunca smatra se da se šta ostala tri rekaata ona se smatra da si kindio klanio šta da se klanio u da si klanio vremen Dobro. akšan treje od kada do kada od zalaska sunca pa sve dok sve dok nestane crvenilo na horizontu to je vrijeme to je vrijeme akšama to je vrijeme akšama je tjenasstvo pa kada kada nestane crvenilo i traje se do zore traje se do zore međutim neklesmo da je tjec isto tako kao koji kendia znači to su dva obrate pa što su dva namaza koje imaju tako da kažemo dva vremena znači dozvoljeno i drugo vrijeme koje je pokuđeno da kažemo pokuđeno ili haram Razina je nje usodno istokovi kindi. A to je znači prvo vrijeme dokada traje traje do pola noći. A drugo vrijeme traje od pola noći do zore. Kako računamo noć? Načelovo bitno, znači kako da računamo noć bitno nam je čega? Radijacija namaza i bitno nam je isto tako da čovjek zna da primjer da odredi za zadnju, zadnju trećinu ili jednosti zadnje trećine. Odakle? se od akšama padu Do zorej. Načio do akşam, pa do zorej. Načio računaš svemo do akşam, pa do zorej i onda tadijeliš. Načio bilo da se radilo da ga dijeliš na pola ili da ga dijeliš na da ga dijeliš na trećinu. Načio da ga dijeliš na pola ili da ga dijeliš, znači sve onako kako želiš da izračunaš prvu trećinu ili drugu trećinu ili treću trećinu. I novo i nova ovo jasno. Načio brati pažnju, znači od zalaska sunca Pade u zori, znači to je vrijeme, to je, to je ono što se zove noć. I znači to je ushodno dužini dana ili dužini noći, znači je račun naš. Dobro, znači dok vrijeme, vrijeme sabaha koje od pojave zori pa do pojave šta? Od pojave zori pa do, do izlaska, pa do izlaska, pa do izlaska sunca. Dobro, znači ovdje želim e, da nam pomenem nekoliko stvari koje će nam doć, koje smo, neke smo možda već spomenuli. A to je, na primjer, pogotovo sada, kada dođe ljeto, pogotovo kada je o namaza. namazani, znači, ljudi pitaju e, način obavljanja namaza u nekim, da kažemo, dijelovima svijeta, znači, e, preciznije, znači, na zapadu, u Norveškoj i Švedskoj, znači, u mislima gdje je dan puno dug i gdje je noć puno kratka. Znači, kako kako tom vremenu Znači, kako tako, znači, u takvoj situaciji da obavlja? Pretačni ljudi pitaju kako da poste. Pa se pojavila neka mišljenja koji kažu da će računati nas pravmeke, ili da će računati nas na bližnjih veselj i tako dalje. Znači, ispravljeno mišljenje da se dok imalo postoji noći, i dok imalo i dana, da u tom momentu znači, se ljudi drže čega, znači računanje vremena, shodno položaj sunca. Znači, dok, dok god imalo jedan noć, pa makar da ta noć bila koliko, Poma kada ta novice trajala vremena, ili dva sata, onda čovjek mora da se da se drži, znači da se drži toga, da se, da se čovjek drži, da se drži toga. Također, ovdje ših, znači nije spomenuo jedno pitanje, a to je pitanje vremena u kojima je pokuđeno da se klenja. I ovdje želim da pojasni tu stvar, zato što je u stvari jedan broj ljudi pogrešno mora zmi. Kada se kaže vremena u kojima je pokuđeno klenjati, Onda se tu misli na nafilu. Onda se tu misli na nafilu. Što znači da ako bi u tom pokuđeno vremenu, koje ću pojasnika da ako bi se zadesilo da se človjek nađe u tom vremenu, a nije klanio, klanio farz tog vremena, znači normalno da treba da šta? klanja. Znači normalno da treba naklanja. Međutim, kada kažemo vremena koja su pokuđena, onda se misli tu na obavljanje nafila u tom vremenu. I to kao što će doći opštih na fila. Znači na fila koji nemaju povoda. Što znači da na fila koji ima povoda da u tom vremenu može da se kladnja. Znači u tom, vremenu, u tom vremenu da čovjek dođe i kaže sada ću ja kladnjati dva po dva rekata na fili. Općenito. Znači što ćemo mu reći? Znači ako je pokuđeno vrijeme rećemo ne može sada obavljati. Zato što je posljednik sallallahu aleyhi wa sellem to zamranio. Dobro, koja su vremena u kojima je namaza. Znači, još jedno da, da pominjem da karim, znači, kada naiđete u fiku, ili u fetvama, ili u hadizma, znači vremena u kojima je pokuđeno klanjati mistizne, u kojima je pokuđeno klanjati na fila. Pa je tri vremena. je neki pravni se spominju pet vremena, međutim spomenut ću vam zašto neki tri, neki pet. Uglavnom isto je. Znači, postoje i tri vremena u kojima je pokuđeno klanjati. Prvo je, od kada klanjaš sabahski fars pa se do izlaska sunca, pa zdaj dok sunce ono odskoči, znači dok odskoči malo. Znači to je otprilike 15 minuta od vremena kada se, od kada, uh, od kada pokazuje, od kada sunce izađe. Od kada sunce izađe. Znači ako na primjer sunce izlazi u 5.40 ili 5.45, znači to vrijeme traje dokli do 6. Znači 15, 15. minuta. Znači od kada klanjaš sabahski sabanski, a znači posle toga je pokuđeno da planjaš sve dok prođe 15. minuta od izlaska sunca. Posle toga, pa se do podne namaza, planjaš što hoćeš i kako hoćeš. Jel' ovo jasno? E sad, ovdje sam spomenuo ovo kao jedno vrijeme, dok jedan broj pravnika spomenu ovo oko dva pokuđena vreme. Kaže jedno pokuđeno vrijeme do izlaska sunca, a drugo od izlaska sunca po ovih 15 minuta. Znači, da znate zašto neki spominju tri, neke spominju pet. Međutim, mi ćemo ovdje spomenuti tri. Znači, to je, prvo, to je prvo vrijeme kada je pokuđeno planet. Ovdje se također postavio pitanje o se desi, a dešava se, na primjer, da čovjek nije klanio sabahske sunnete. Ako čovjek nije klanio sabahske sunnate, onda je ispravno mišljenje da čovjek može nakon farza, znači, ako nije stigao radi džemata, da onda čovjek, da ispravno je ispravno da čovjek može prije zalaska sunca, prije izlaska sunca da je naklanja. Ispravno je da može da je naklanja. Dobro, znači to je, tako da kažemo, izuzetak. Poslije toga, pa sve do podne namaza, znači znate da je vrijeme duha namaza, znači jedne na file koje će mišala poslije toga doći spod. Znači to je prvo vrijeme. Drugo vrijeme kada kada sunce nalazi se na sredini na sredini neba. Kada se nalazi sredini neba i prije nego što nastupi podne namaz pre nego što nastupi, podnije namaz. Pa jedan broj u lame, znači, kaže da je to otprilike također petnestak minuta, da je to petnestak minuta prije nastupanja podnije namaz. Nastup znači, ako piše da podnije namaz nastupa, na primjer, 11 i 45, znači, otprilike od, od 11 i 30, pa od 11 45, znači, ovo vrema treje. Znači, jedan broj u lame kaže da ono treje 15. minuta, dok jedan broj ilame kaže, koje se spomenije Ših bin Qasim, Haši, na da je to vrijeme koji mnogo, mnogo kratko. Znači da kažemo par minuta. Znači da broj ilame kaže da je to vrijeme koje je mnogo kratko, znači koje traje možda samo nekoliko, traje samo nekoliko minuta. Kažu da toliko traje da ne možeš namaz da u njemu obaviš, međutim možda obaviš da počneš sa namazom, da izgovoriš početni, da izgovoriš početniti. Međutim, kako bilo, znači to je vrijeme znači, da će da se čovjek drži 15 minuta, znači oprezni. Dobro. I treće vrijeme kada je pokuđeno klanjati, jeste kada klanjaš i ikindiju. Kada klanjaš ikindiju, kada klanjaš fars pa sve do zalaska, pa sve do zalaska sunaca. To je vrijeme koje šta? Koje je pokuđeno, znači da klanjaš, da klanjaš. Međutim, kada kažemo da klanjaš, kažemo da klanjaš opšto na filo. Što znači da bi ovim vremenima, ako bi čovjek obavio namaz, Htio da klanja na filu ima povoda. Bilo mu bilo dozvoljeno? Ispravno mišljeno bilo dozvoljeno. I to je mišljenje Šafija i imam Kod imama Ahmeda i kod imama Šafija. Dok kod imama je bu Hanife i Malika, znači je pokuđeno, pa makar namaz imao, pa makar namaz imao Uzrok. I ovo je, da kažemo jedno od pitanja usuli fikhu, koji se zove kada dođe do kada se nađe naredba izabrana Kada se nađe naredba izabrana zabrana. Znači u jednom, da kažemo u jednom momentu. A to je zabrana obavljanja namaza određenom vremenu i naredba ili dozvoljenost čina određenoj stvari. Naprimjer, da je Boži poslanik sallallahu a.s. naredio, pa makar bilo naredba u smislu pohvalnosti. Kada neko od vas uđe u džamiju, nekad ne sjedne, dok ne obavi šta? Dva rekade. Kada neko od vas uđe u mesjid, neka nesjedne dok ne obavi šta? Dva, dva rekiata. Znači, naredba obavljanje teh jetur mesjida. I ono je kod žumkura, znači kod se četiri mesjida, znači pohvalno. Zaraz kod jednog bura izahiri i drugi koji kaže da je obavizan. Znači, tu imamo naredbu obavljanja šta? Teh jetur mesjida. Dok druge strane imamo zabranu obavljanja namaza u tom vremenu. Na primer, da uđeš u mesjid poslej kin di je. Da uđeš u posle znači, da poslej kin di je. Z Znači, našlo se šta tu, znači, naredb obalja na rekata, to je se zabrana da sjednije hvinu uštana. I našla se zabrana planjanja u tom vremenu. Pa kod jednog broja ulame, kod imama Marika, kod imama Malika i kod imama Ebu Hanife, daješ se prednost čemu? Daješ prednost, zabrani. Daješ prednost, zabrani. Dok drugi broj ulame, znači, ko što je imam Ahmed, imam Šaf, oni kažu daješ daj prednost, naredbi. I kažu da se zabrana odnosi na općanitost da izuzeta k tom je ono, ono što ima sebe. Što znači ako bi čovjek obavio, i reksimo Allah najbolje zna da je to mišljenje spremnije, ako bi čovjek u tom momentu, na čovim momentima ušao, u tih momentima ušao u masjid, ako bi čovjek u tih momentima ušao u masjid, jer mu dozvoljno da klanja dva rekaeta, dozvoljno. Ako bi čovjek uzeo abdest, jer je ti da klanjao na dva rekaeta poslje abdesta, koji su pohvalno se klanjaju, da li je dozvoljno da klanja, Naci da klanja. Naci ovo su vremena u kojima je pokuđeno da čovjek klanja na filu u kojem je pokuđeno da čovjek klanja na filu koja nema koja nema uzroka koja nema sebeba. Majuti svaka na fila koja ima sebab dozmen la seklanja, da se klanja u ovom, da se klanja u ovom, da se klanja u ovom vremenu, da se klanja u ovom vremenu i to je mišljenje koje je ispravno Allah najbolje, Allah najbilje zna. Dobro. Mismo kada je pitali met دوسل دوکومنتارا او نصوص دريچي بيساده دشيخ عبد الله عليه والي شيخ عبد الرحمن بناصر ناصر السعدي كاجا ولا يحل تاخيرها او تاخير بعد عن وقتها الا لعذر او غيره نيدوزو ان ادجاجاني ادجاجاني نمازي و ادجاجاني دو ديال نماز دوسل كاناش ماشي قدر يتمرو ركعات و من دريچيمرو Naci namaz i ibadet koji u osnovi koji u osnovi nije dozvoleno od od, od odgađa, nije dozvoljno, osim i nikako. Osim s razlogom koji je dozvolio, razlog, razlogom koji je dozvolio šerijat, je na kako je dozvolio šerijat. I zato je i posle toga kaže illa iza akharaha li jamaaha ma ghayriha. Osim ako čovjek osim ako čovjek odgodina mas kako bi ga spojio sa drugim kako bi ga spojio sa drugim. Naravno, kako bi ga spojio sa drugim sa kojim je došlo, da je dozvoljeno, sa kojima je dozvoljeno da da se, da se spoji. A to su koji namazi? To je da spojiš poodne sa ikindijom i da spojiš akšam sa jacijom. Znači, da spojiš dnevne namaze i noćne namaze. Dnevne jedne sa drugim i noćne jedne sa drugim. A ne može spojiti dnevni i noćni. I zato ne može spojiti šta? Ne može spojiti ikindiju i akšam. Može spojiti sabah i Niti može spojiti sabah i jaciju, niti sabah i podne. Znači podne i kindiju, jakšam jaciju, to je dozvoljno šta? Da jaš To je dozvoljno da spajaš. Pa je dozvoljno u određenim momentima, obrate pažnju, da čovjek ostavi podne i da ga ne klanja u vremenu. Nego da ga klanja kada ukin kindijsku vremenu. Međutim, ostavlja ga samo radi čega? Radi spajanja. Isto tako da nekad vremen, da, klanja, da ga klanja u tietinskom vremenu radi čega? Radi spaja. Dobro, sve pošto i ovde kada budemo govorili o namazu putnika, znači biće više pojašnjenja ove meseci. Međutim koji su uzroci koji dozvoljavaju čovjeku da spoji da spoji namaze? Prije svega prvi uzrok toga jeste i zato še kaže fa inno yajuzu li uzr min. Koji znači dozvoljeno spajanje radi radi opravdanje. To jest, ako postoji razlog za to, kaže min seferin, radi puta. I put, jedan od glavnih uzroka spajanja, spajanja namaza. Čovjek kada je na putu i kada prevali određenu dužinu, ili nam je, ima namjer da prevali određenu dužinu, da mu je dužin da spajanje, da spoji. Međutim, znači, način spajanja, o tome govorit ćemo više kada budemo gori o namazu, o namazu putnika. Bez, znači, međutim, ono što je bitno da znate, znači da je e, putovanje, Jedan od uzroka koji čovjeku dozvoljava, spajanje. Koje je spajanje? Podne i kindije i akšama jacije. Yats, <coughs> znači, bilo da se radilo o tako zvanom džem'u taqdim ili džem'u ta'khir. Da spojiš u, taqdim, il u prvom ili da spojiš u drugom vremenu. Znači da u prvom vremenu klanjaš podne i kindiju ili da u drugom vremenu klanjaš podne i kindiju. Po prvom vremenu se je desilo šta? Da Desi se kindiju klanjao... Prije vremena, da se je klanio u podni. Znači da će proći ikindija da nisi klanio ikindiju u tom vremenu. Međutim znači, klanio se je prije u podni. Ili da pustiš da podne prođe da nisi klanio u podne, pa da klanjaš u ikindiji isklanio. Prva stvar je šta? Prva stvar je znači putovanje. Koji je drugi uzrok? Odješ i kaže, aumatar ili radi kiše. Znači ispravno je mišljenje da je radi kiše dozvoljeno, da je radi kiše dozvoljeno spajanje, dozvoljeno spajanje namaza to je radi čaka, radi poteškoći. Naći većinom, znači uglavnom uz kako bi pogledali, znači vidi sad otme na ako bi pogledali uzroke, znači ovih uzroka koji dozvoljavaju, znači vidjeli bih da je to poteškoća. Pa na primjer ljudi da idu u džemat, da idu u džemat e, kada je kiša, da odu nakšam, da odu kada je jaće, a će pogotovo pre obrameno kada ljudi nisu imali avuta kada da kažemo nije postalo, znači bila je poteškoća u tome. I zato je dozvoljeno kada je kiša Nacije na primjer ako do, da ljudi dođu na akşam i vide kiša pada, znači da odma klanjaju, da odma i jaciju, da klanjaju i jaciju. Zašto? Znači kako bi kako bi olakšali, kako bi olakšali, kako bi olakšali sa tim, kako bi olakšali da znači, čistiti. Znači kiša jedan, aumarat. E Ili radi bolesti. Znači ispravno mišljenje također, da čovjek radi bolesti, znači može da spoji namaze. Da čovjek radi bolesti može da spoji namaze. A to je zato što čovjek kada je bolestan Naci, posle više stvari koje mu otežano da čini. A to je na primjer da čovjek ide u da čovjek ide u WC, da se da se toga čisti, da uzima abdest i tako dalje. Danji znači, poteškoća. I zato isperamo, znači kada čovjek je bolestan, kada ima bolest, u ko ima poteškoću, znači da kažemo da svaki namaz obavole u njegovom ramen, onda mu je dozvoljeno šta? Naci, onda mu je dozvoljeno da spoji, dozvoljeno mu je, dozvoljeno mu je spavanje. Pedjite to ne znači da mu dozvolju šta? kraćenje namaza znači kraćenje druga stvar koja će doći kada budemo govorili o čemu kada budemo govorili o putovani au nahviha ili slično tome ili slično tome i to ćeš je kasnije znači to ćeš je kasnije pojasniti onda je šejh rahmetullah alejhi da govori o stvarima znači su pohvalne prilikom obavljanja namaza pa a što se tiče vremena kaže val afdalu taqdimu ssalati fi awwali waqtiha illa kaže najbolje da se namaz sklanja u prvom vremenu. Znači, osnova je da je svaki namaz da se klanja u prvom vremenu, to je na početku vremena. Znači, pa kada nastopi sabah, da klanjaš sabah odma. Od kada nastopi poodne, da klanjaš podne odma. Od kada nastopi kindija, da klanjaš kindiju odma. Kada nastopi akšam, da klanjaš akšam odma. Kada nastopi acija, da klanjaš aciju odma. I tako dalje. Znači, to je osnova. Ladi občin to radi dokaze koji su došli i u Koran, znači, se Uh, de se naradžuje i hvala oni, koji požuruju sa činjenim dobrih djela, kao? Znači, ila di dokaze, kui su došli svalmetu Allaho i Rasul, sallallahu alaihi, alaihi wa Znači, to je osnova. Znači, to je šta? Osnova. Onda ši spomenu dvije stvari, koje su izuzeta. Pakaže, illa ala iša, idha lam ješuq. Osim kaže, jatsi, ako nije potoškoča utome. A to je šta? To je da je pohvalno da čovjek odgodi jaciju do prve trećine ili do polovine. Do prve trećine ili do prve polovine, osim ukoliko tome je poteškoća. Međutim, šta se mislije ovdje da odgodi? Znači, ako, znači, na znači, primer, hoće ljudi da klanje u džamatu, i ako nije poteškoća, znači da ljudi odgode jaciju, znači neće ljudima spavati, neće ljudima poteškoću od tome. Znači, pohmalno je znači, da jaciju, naklanjaju u prvom vremenu nego da odgode do prve trećine ne do prve trećine znači znači on se spomni znači do prve trećine da odgode do prve trećine da on da naklanjaju međutim ode se misli znači ako će ljudi klanjati u džamadu znači šta hoću su oni da kažem ili na primjer ako bi se desilo da čovjek ima opravdanje ostavlja džamadu međutim znači da čovjek kaže da, da, da, da uči e, jaci će u prvom vremenu kao š je slučaj kod nas i da čovjek kaže ja ostaviti da klanjam u prvoj trećini, ili do prve trećine, i ostavit ću džama, znači to nije dozveno. Znači to je stvar znači, na koji se ne mislije ode, znači to je pogrešno razumijevanje. Nekako bi se desilo, na primjer, da, da, da, da, da smo na putu, hoćemo da klanjamo jaciju, pa kažemo, ostavit do tog vremena, ili da smo vremenu, ili da smo zajedno, gdje možemo učento da ostavimo džamaat, ili da ima, da, da, da, da, da, da, da, da vladar kaže jacija će se klanjati tada i tada, znači, znači to je po Ako je potoškoće u tome, da u tom slučaju šta? Naci nije pohvalno da u tom slučaju nije pohvalno. Ako će ljudi biti umorni, ako se ljudi maspawaju i tako dalje, da onda u tom slučaju nije pohvalno. Kaže bo illa dhuhur fi shiddati al-har. Ikaja usm podne u velikoj u velikoj vručini. Naci kada su velike vrućine, pohvalno je da se pohvalni takozvani ibarat, znači da se ostavi podne, da se klanja kada, kada malo splasne kada malo splastni vrućina ato je misli se da se klanja pred, pred pred ikindiju. Da se klanja pred ikindiju. Nara nevno ovde ako neče proči jamaat. Magutim ako se znači klanja u jamaatu ond znači da se pred da se pred da se predno nos jamaat. Magutim stim što vode spomenim, nače vode što je spomeno hadis, kare je da štad dal harr fa abridu ani s-salati fa inna harra min feyhi jehennem. Kerje kada bude je puno, kada bude je puno mruč, onda odgodite podne namaz, jer kaže vručina kaže to je od od od isa jehennama da rasulallahu tebarak ve taala otoga da rasulallahu tebarak ve taala otoga se čuva u juđi namroilime šejh gibrani rahmetullah alejhi svahallahu da danas jevremenu vremenu, danas jevremenu znači kada postoji klima uređaj i tako dalje znači da kažemo da, da se vraća na osam a to je da se podne klanje u prvom u prvom vremenu Zato što je uzrok, što je uzrok ovoga, da ljudi ne budu velikoj oručini, znači da ne bude sva koja ih ometa, koja ometa u namazu. Pa kaže danas pogotovo, primjer kada u pitanju arabske zemlje, tačni zalje, znači dole gdje ljudi, imaju, gdje ljudi imaju klime, imaju klime i u autima i klime u meseđedima, onda je še i da se to, da ostaje, da ostaje na osnovi, a to je da se klanja, da se klanja u prvom, da se klanja u prvom vrame. Jos dia sari koji ode spomenuo shi ih tutlari, da na povodu posto još jedna stvar koju on nije spomenuo. A to je da na broju le mi dozvoljava ismatra dozvoljenim da čovjek ostavi namas da nas namas da klanja on njega u vremenu radi uzroka jihad odnosno radi znači ne borbe Znači ukologo bi se desilo da borba bude toliko jaka, znači da ljudi ne mogu da onda u tom slučaju je dozvoljeno da je dozvoljeno. Ovo samo da znate. Međutim, kasne kada budem mi govorili o salatu ahli l-a'adhar, o namazima oni koji imaju uzorove ili imaju uzroke, ili imaju da kažem neke, je potješko će, umeću više, više Dobro. Ši je vode spomenuo dva pitanja. Mi je mesero metnuo, a to je da je reko, men fatathu. صلاة واجب عليه قضاء وفورا وفو مرتبا كيشوناي كوغا كوغا بروجي نماز كو نبدي كو نقلني نماز أوبه وزموية داغا نقلنيا داغا ندوكنا دي داغا نقلنيا ادما فورا مرتبا ادما إتو پريدو ناكو بإزراس فورا ناكو بسدسلو داكو بيك پرس بي نماز إلداغا سبوراوي ناكو أنو ممينتو كدا سي سيتيو ono kada se sjedio kada se probudio znači obaveza mu je da odma da odma da ga klanja da odma da ga klanja znači odma znači ne da ostavi znači zato što u suri fikih postojano pitanje koje se zove hal al qadaa ala al fawr au ala al tadakhir da li je na doknadživanje nadoknada namaza jeli odma čovjek treba da bada ili ima fure da kažem ili može Na primjer, do sljedećeg namazskog vremena. Ispravno je da alal fawr. Da je čovjek obavezno odma da to da da to što da odma to na doknadi, da odma to, što na doknadi. Pa ako bi se čovjek na primjer sjetio da je zaboravio određeni namaz u nekom trenutku kada se sjetio, obavezaje obaveza da klanja da ga naklanja. Druga stvar jeste da to učini murattiban sare do sledom. Znači, ako bi se desilo da je čovjek ostavio više namaza, znači da je preskočio više namaza, ili je radi određenog uzroka ostavi više namaza, kao na primjer kada čovjek e, ima operaciju, pa bude na primjer pod anestezijom, bude znači, nekoliko namaskih vremena, obaveza je sve to da naklanja. Međutim, da naklanja kako? Da naklanja radosljedom, da naklanja radosljedom. Znači obaveza je da čovjek naklanja namaza radosljedom. Da naklanja znači, prvo osoba, pa da naklanja onda povodne, poslije to ga i kindio tako dalje. Znači da čini to rado radosljedom. Vajuti postoj momenti, kada taj radoslijed spada, kada radoslijed spada sa čovjeka. Kaže, fa il nesje tartibe, au jahilahu. Ako bi čovjek zaboravio radoslijed, ili ne zna da je obaviza, ne zna da je obaviza, da se čovjek drži radoslijed. Kaže, au khafa fauta assalaa. Ili se čovjek boji, da čemu proči namaz. To je namaz tog vremena. Onda saqatat tartibe bajnaha wa bajn alhadira. Onda u tom slučaju spada sa čovjeka, redoslijed, znači između namaza koju je naklanjao i namaza koju je tada obavezano. Šta ovo znači? Znači, na primjer, ako bi čovjek, da kažemo, imao operaciju, ako bi čovjek imao operaciju, i na primjer, bio pod anestezijom i probudio se, i na primjer vidio da mu je ostalo od akšama, na primjer, još pet ili des minuta, a nije klanjao podne i kindiju. Hoće li naklanjati podne, pa i kindiju, onda poslije toga akšama, a ljudi znači, im vrijeme klanja podne i kindu pročega akşam znači u, u tom momentu čini znači akşam znači klanja će planući onda onda će poslije toga znači klanjati podne pa i kindu pa će onda klanjati večer znači ako se čovjek boji da će mu proći vrijeme koje u kojem je znači namasko vrijeme u kojem se da će mu proći namaz vrijeme na kojem se nalazi onda u tom momentu se čovjeka spadašta Spada sa čovjeka obaveza, spada sa čovjeka, spada sa čovjeka obaveza, spada sa čovjeka obaveza. Obaveza čega? Obaveza radoslijeda, obaveza radoslijeda. Znači, ovo je posljednja mesela koju će spomenuti kada je u pitanju naklanjavanje i onda sljedeće što će spomenuti jeste, znači, e, pokrivanje stidnog mjesta. S tim što ovdje želim da još napomenem jednu stvarnu, a to je E, naklanjavanje su mne znači, da znači da je propisano znači da čovjek e, namaze koji su sunne znači koji su pohvan da je propisano njihovo naklanjavanje ako je čovjek iz određenog razloga šta ako je čovjek iz određenog razloga ostavi po, posebno znači spomeni znači odsvari koji se spomeni znači jeste čak i noćni namaz ako čovjek ima određeni virt u noći da hranja na primjer dva četiri šest rekjata pa ga prođe to tu će naklanjati čisto se baš ke prođe, je kako ako da prođe noćni namaz na klanjači se zato uh namaz pominje znači da je pohval kada spomnju kada govori o načalnom namazu da pohval da čovjek ima znači određeno da znači, čovjek određenu količinu noćnog namaza koji klanja koji ako ga zaboravi kad se ako se ne probudi naklanjače. kada će ga naklanjati znači u vremenu znači pri pri pri pod namaz znači propisano je takođe znači naklanjavanje namaza koji su pohvalni koji su meta nabliza صلى الله على محمد والي وصحبه وسلم, وسلم تسليما كثيرا ان انا سلف على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح